É, é bom você definir se o que está acontecendo com você é de fato espiritual, porque você vai usar armas espirituais. Quando você define seu inimigo, sabe quem é seu inimigo, você vai usar as armas corretas, vai empreender pouco esforço e vai ter muito resultado. Quando você não sabe contra quem você está lutando, você vai empreender muito esforço e vai ter pouco resultado. Esse livro vai ajudar você a definir isso. Eu disse ontem que, hoje, principalmente eu que trabalho com libertação, já há 33 anos eu trabalho com libertação. Tem pessoas, ou tem mães, eu citei o exemplo ontem: tem mães que me procuram com, com, com, com seus filhos. Às vezes, é, é, eu vou citar dois casos, que foi o que mais mexeu comigo: uma mãe que trouxe o seu filho para mim, com autismo. E só que ela tinha achado que aquilo era demônio e ela queria que eu expulsasse aquele demônio do filho dela. É, não que eu não creia que o, o poder de Deus cura o a l t í s s o Eu creio na cura. Eu creio no milagre. Né, mas eu não estou me movendo nessa área.、Eu、tenho buscado, e por 30 anos eu tenho buscado o dom de cura, de curas. É, então,、ah, mas definir. Isso é demônio o que está acontecendo na minha casa, é demônio, isso é natural. É, é, é, isso é muito importante isso é muito importante. Além da, da liderança te agradecer, você ainda vai ter mais efetividade no seu trabalho. Heranças do passado, eu citei ontem o exemplo de um empresário que havia repetido a mesma história do pai dele sem saber. Só que aqui ele trata um pouquinho mais profundo do que o nível que eu falei. É, são demônios que estão agindo sua, no histórico da sua família há muitas gerações. E às vezes você está brigando sozinho, ou, ou está brigando como se você fosse o primeiro da família a ter a ação de um espírito familiar sobre a sua casa. Esse livro vai ajudar você A definir isso, a entender isso, é meio que um mapeamento que você vai fazer, tá certo? E por último, o meu primeiro livro, é, já estou escrevendo o segundo, O que Você Sabe sobre Libertação. Esse aqui é o meu legado para a Igreja Evangélica Brasileira. Há algum tempo atrás, é, como eu disse, depois dos 50 anos, há algum tempo atrás, é 20, 20 anos atrás. Tinha um homem de Deus no Brasil, ele já faleceu, já está com o Senhor. Por, o, a, nós chamávamos ele de Bispo Almir Guimarães. Ele foi, assim, meio que、um, uma pedra no caminho de alguns pastores, é, porque ele foi um pioneiro na área de libertação no Brasil. Ele foi o primeiro pastor a ser chamado de Pastor do Capeta pela Rede Globo. É, e ele, a igreja dele era na Rocinha. E eu ouvia falar sobre esse senhor, e eu queria muito conhecer esse homem, muito. Eu queria trocar algumas figurinhas com ele, ouvir o que ele tinha para falar sobre libertação, e aconteceu que um dia eu recebi uma ligação, era o Bispo a m i g o Guimarães, me convidando para ministrar na igreja dele, lá na Rocinha, e eu fui passar uma semana com ele. E por dois dias ele me observou, foi me sondando, e depois. Aí a gente começou a conversar sério sobre libertação, e aquele homem, a primeira biblioteca, a bi, a biblioteca dele falava por ele. Ele não parecia mais homem, lia e estudava muito sobre libertação.、Okay. E, mas eu fiz uma pergunta para ele, sobre uma, ele trabalhava muito com anjos, manifestações de anjo. O pastor de Brasília, também já. Me perdoe a forma funesta como eu estou começando isso aqui. O bispo que eu estou falando já faleceu e o pastor lá de Brasília também, Filomeno Romero, já foi também, já está com o Senhor. Mas é interessante que o que o Filomeno Romero fazia, a pessoa caía enferma e, e, e anjos ministravam na pessoa. Eu vi coisas t r e m e n d a acontecendo. Ele aprendeu com o bispo Amigo m a r a n s que também trabalhava com isso. Quando o bispo Amigo m a r a n s já estava enfermo. Ele falava comigo assim: Eu não sei se eu estou no estaleiro para ser arrumado e depois voltar ao mar ou se eu fico por aqui. Mas, assim, o clima espiritual que cercava aquele homem era muito forte. E é, aconteceu que eu estava deitado na área dele, ele dormia tranquilo, com porta e janela aberta no morro da Rocinha. Ninguém mexia com o homem, ninguém. Os cultos na igreja dele eram incríveis. Você e s t á ministrando o culto, tinha traficante dentro, armado, os, os que estavam de, de, de plantão na rua, tomando conta da rua, de fuzil ali na porta, e você vai orar p o r libertação. E caía traficante lá fora, caía traficante aqui dentro, com a r m a na mão, era algo assim espantoso. Mas é E ele trabalhava muito com isso, é, mas eu me lembro que eu estava deitado na área dele, ele estava com um problema, que foi o que levou a, a, ao óbito, e. Um anjo apareceu na área onde estava. E eu imediatamente perguntei para esse anjo, m e i a f o i t o a minha pergunta: o que, que você está fazendo aqui que você não cura, não ministra cura na vida do, pastor Almi, do bispo Ami? E o anjo me disse: isso é um assunto entre ele e Deus e não cabe terceiro. Eu sempre ganho essas b r o n c a a s assim, é de praxe, né? Ontem eu falei sobre uma oração que eu fiz, que foi o tema da minha pregação. Mas eu falei uma coisa com o bispo. Eu falei, bispo, o senhor vai, se for para partir, o senhor está deixando alguma coisa escrita para poder abençoar a igreja brasileira? Ele morreu, ele não deixou absolutamente nada escrito. Nada. É, não sei se ele empreendeu esforço em fazer discípulos, até hoje eu não ouço nada sobre isso. E depois disso eu entendi que eu precisava deixar algo escrito. Além de fazer discípulos, eu preciso deixar algo escrito. Esse livro, ele é só o início, ele é básico sobre libertação, sobre o que você precisa saber sobre libertação. Mas todos os assuntos desse livro são pertinentes ao seu dia a dia, à sua vida prática, tá certo? E repito: que todos os meus livros são livros de leitura rápida. Você vai ler meu livro em uma hora e meia. Você não, você não tem o direito de levar três dias, quatro dias para ler esse livro. Em uma hora e meia mesmo, você vai ler. Eu sou bem pragmático no, na, forma da, na minha escrita, vou direto ao assunto, dou o meu recado. Tá? É, dentre os temas aqui, é, tem algo que eu tenho visto na, na, na igreja, trabalho com libertação, sobre pessoas que, independente de serem cristãs ou não, de terem nascido de novo ou não, Nasce com sensibilidade espiritual. Como uma pessoa que nasce no mundão, sem Deus, e, e, e a l e i da aliança, ao sangue de Jesus, essa pessoa nasce com o talento musical. Ou essa pessoa nasce com inteligência maravilhosa. Mesmo não sendo crente, tem pessoas que, ou, ou, vamos pegar o cara que inventou o avião, que não era cristão. Mas a inteligência dele era resquício da natureza divina ainda nesse homem. Então, alguns nascem com sensibilidade espiritual. O que que acontece? Essa pessoa está lá fora, ela não é, não é cristã, e o diabo não dá nada, ele usa o que a, o que a pessoa tem como resquício da natureza divina nessa pessoa. Então, não foi o diabo que inventou o avião, mas o diabo usou o avião para soltar duas bombas no Japão. Então, o que, que acontece? Muitas vezes você vê um feiticeiro que todo mundo olha e diz: esse cara ele, ele, ele se move no espiritual, ele tem algo assim, cuidado com ele. O diabo não deu nada para ele. Tem até uma frase lá fora: ele diz: olha, vem para cá porque você precisa desenvolver. Ele vai pegar aquilo e ele vai trabalhar aquilo. E vai usar aquilo lá dentro. É, são pessoas que me procuram na igreja. E antes de se converter, essa pessoa tinha sonhos. E aquilo que ela sonhava acontecia. E aí ela vem para cá, eu entendendo que a igreja tem o、um、monopólio dos dons. Eu digo,、oh, vou mandar isso embora, eu vou repreender. Isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, e eu expulso aquilo. A pessoa continua tendo esse sonho, s só que agora ela não fala mais para mim. Como que a igreja pode lidar com a pessoa que tem essa sensibilidade espiritual? Que pode se manifestar de várias formas. Nesse livro eu estou compartilhando um pouquinho disso. Por que alguns demônios são mais difíceis de ministrar, de expulsar? Porque alguns saem fácil. Eu falo sobre guerra de patentes nesse livro, de uma forma prática, que vai abençoar você. Tá bom? Está ali à disposição.、Ah, esse aqui, talvez eu tenha mais do que esses dois. Esses dois eu devo ter uns 10 ou 8 de cada título, tá? Aí fica a sua disposição lá fora. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Queridos, eu quero hoje é, é, é, meio que seguir na mesma linha da pregação de ontem com vocês, tá? Eu preciso que vocês fiquem muito atentos ao que eu quero compartilhar. Mas já de antemão, a gente não vai deter, ter tempo de fazer isso depois da a d ministração. Eu quero agradecer a forma carinhosa como vocês me receberam. Fui recebido na qualidade de profeta, estou muito feliz. Não preciso olhar assim, pastor, está liberado. Tá liberado. É, mas, assim, eu fui recebido com muito carinho por vocês. Eu fico, tô, sou muito grato por isso, está certo? Muito grato. Deus abençoe vocês vivamente. É, e que essa, esses dois dias aqui p o s s a render muito, muitos testemunhos, muitos testemunhos. É, ontem, quando eu entrei no carro do pastor s ó s r a t e s à noite, quando eu estava vindo para o culto, eu estava conversando com um pastor, comunidade cristã de Belém. Eu estive lá semana passada ministrando, e no domingo à noite, lá em dois cultos, de manhã nós ministramos libertação, à noite a gente foi ministrar cura. E muita gente veio à frente para a gente orar por cura e nós oramos por cura, em posição de mãos. E aí, na hora eu não vi nada acontecendo, mas pelas experiências eu fiquei quietinho, louvei o Senhor, agradeci o Senhor. E ontem, quando o pastor foi me buscar, o pastor do, do, dessa igreja do, de Belém do Pará saiu me ligando, dizendo: Olha, ouve, nós estamos tendo testemunho de cura todos os dias depois daquela oração. Pessoas que tinham, ele falou, pessoas que tinham pedra nos rins, com dor intensa, diagnosticada, já feito a ecografia, parou de sentir dor, foi no hospital essa semana, a pedra sumiu, e ele não sabe como essa pedra sumiu, e, tá, e começou a me contar muitas curas. Então, creia, creia, que você vai ter muitos testemunhos para contar muitos. Né, eu estou falando para a sua fé, para a sua fé, você vai ter muito testemunho para contar, muita coisa vai acontecer. Amados, o livro de Efésios é um livro que a gente precisa priorizar a leitura desse livro, é É surpreendente. Se em Romanos o pessoal chama o livro de Romanos de Evangelho segundo o Apóstolo Paulo, o livro de Efésios ele é tido como a coroa da teologia do Apóstolo Paulo. Ele trabalha três temas assim interessantes e relevantes para a igreja. É, primeiro, a posição de Cristo, agora assentado à direita de Deus. Ele vai tentar é, tirar da mentalidade das pessoas aquele Cristo limitado, cansado, fadigado, e ele agora vai mostrar quem ele é agora, aquele que apareceu para João Batista lá na ilha de Pátimos, que fez com que João Batista caísse quando teve essa, a, a manifestação desse mesmo Jesus que o apóstolo Paulo aqui apresenta no livro de Efésios. Segundo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a posição da igreja. Quem é a igreja agora em Cristo Jesus? Também vai trazer uma clareza muito grande para a gente do, da nossa autoridade, do nosso poder de decisão na esfera espiritual, na esfera física, maravilhoso. E terceiro, ele vai tratar sobre a posição do, do crente. Quem é você agora em Cristo Jesus? São assuntos assim que vai dar uma guinada na sua vida, tá? Leia o livro de Efésios, decore o livro de Efésios, gaste tempo. Que Deus vai falar muito com você através desse livro. O texto que eu quero pegar hoje, eu quero fazer duas observações desse texto. Duas observações desse texto, para você poder é, pensar sobre isso é, durante essa semana. É o capítulo 6, o verso 12. Diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É, essa, essa, essa última expressão, das regiões celestiais, ela só é usada duas vezes no Novo Testamento. E todas as duas vezes ela gera meio que uma, que uma discussão teológica, essa expressão. Mas eu, eu quero dar uma conotação diferente para ela, para poder ministrar duas verdades para vocês. Primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, não digo que são absolutas, porque tudo que é pregado aqui é susceptível à sua crítica, mas são coisas que eu tenho visto na minha caminhada cristã. A primeira verdade é que a nossa batalha ela é prioritariamente espiritual. A nossa luta a e l é prioritariamente espiritual. Nós não podemos nos esquecer disso. Por quê? Porque se eu começo, se eu esqueço dessa verdade, e eu começo a me mover só no, no, no, no mundo dos sentidos, eu acabo me, me, meio que me animalizando, eu começo a me mover só por aquilo que eu vejo, que eu ouço, eu vou levar um prejuízo tremendo. Por quê? Porque o mundo espiritual. Ele antecede e ele prevalece sobre o mundo físico. Guarda bem, o mundo espiritual, ele antecede e ele prevalece sobre o mundo físico. Tudo que acontece aqui, aconteceu primeiro lá. Aqui nós temos consequência e efeito. A causa está lá. Eu não posso esquecer disso. Porque, senão, eu vou começar a levar prejuízo. O apóstolo Paulo diz a nossa luta não é carnal. E se ele diz a nossa luta não é carnal, ele diz nossas armas também não são carnais, elas são espirituais. Ele está dizendo: olha, a coisa é lá. Jesus diz assim: eu não faço nada sem que antes eu veja o meu pai fazer. Primeiro, lá nos movermos no mundo espiritual é muito importante. É muito importante. Se eu não fazer isso, eu vou, eu vou viver minha vida sempre lidando com paliativo, com consequências, com efeito, correndo aqui, correndo ali, sempre tentando resolver só esse tipo de, de, de, de, de, de consequências. Eu nunca vou ser o causador da ação, nunca. Alguém vai estar fazendo isso e vai estar me dando prejuízo. Isso era importante, todo momento intenso da vida de Jesus, desde o início do ministério, a escolha dos doze, momentos de milagre que nós lemos hoje e ficamos entusiasmados, foram antecedidos por longos períodos de oração. Ele ganhava a batalha primeiro lá, depois ele vinha para cá para poder impor a vitória aqui. Antes do, do ministério, ele vai para o deserto e ele ganha a batalha no deserto. E quando ele vem de lá, você nota que ele já vem operando milagres, pregando o evangelho de poder, fazendo as coisas acontecer. Antes da escolha dos doze, ele passa a noite em oração e depois ele vem para cá fazer alguma coisa. Primeiro lá, depois aqui. Quando você olha para o Velho Testamento, você vê exemplos tremendo s que nos falam dessa verdade. O povo hebreu havia acabado de sair do Egito, não era um povo com experiência de guerra, há poucos tinham experiência de guerra. A maioria era fazedores de tijolos, escravos. E de repente, os amalequitas se opõem ao povo hebreu e começam a batalha. E houve guerra entre, Israel, entre os hebreus e o povo amalequita. Mas enquanto a guerra acontecia aqui embaixo, Quem estava decidindo a batalha era um velho lá em cima do monte. Enquanto Moisés mantinha o seu cajado aqui erguido, o povo ganhava a batalha lá embaixo. Quando Moisés começava a cansar e a baixar seu braço, o povo começava a perder a batalha. Então a batalha não era decidida lá embaixo. Talvez o meu intelecto eu diria, pô. Será que ele não poderia descer e ajudar a gente aqui nessa batalha? Não, quem estava definindo era lá em cima. De repente, dois homens notaram isso e foram lá e mantiveram o braço de Moisés assim erguido. E a Bíblia diz que o povo hebreu prevaleceu contra os Amalequitas. A Bíblia diz que tudo que foi escrito foi escrito para o nosso ensino. Então Deus está querendo nos falar algo a respeito disso. É terrível quando a gente não entende isso. Porque a gente leva prejuízo. Irmãos, eu fui ministrar na igreja em Minas Gerais, ali, Paracatu. Pastor Sóster já esteve lá por duas vezes. E eu estava ministrando na igreja batista. Quando terminou o culto. Um jovem trouxe sua vovó para frente e disse: Pastor, isso era numa terça-feira. Pastor, minha avó vai fazer uma cirurgia na quinta-feira para tirar um tumor no braço dela. E o senhor poderia orar pela cirurgia? Eu, além de eu estar cansado, eu falei: Beleza, vou orar. Eu fui orar pela, para que Deus usasse os médicos e ministrasse cura na vida daquela mulher, bem de idade. Quando eu pus a mão na cabeça dela, que eu comecei a orar, ela ficou endemoniada, manifestou um demônio nela. E esse, esse demônio me disse algo: ele falou assim, eu é que estou colocando essa doença nela. Eles vão tirar do braço e eu vou colocar em outro lugar. Quantas vezes, por desconsiderar a realidade do mundo espiritual, por desconsiderar, Que o mundo espiritual antecede, prevalece sobre o físico. Eu não fico lutando, empreendendo forças, e não tenho, e não tenho resultado nenhum. Pastor Getúlio, olha por mim, porque, olha, pastor, meu chefe lá no meu trabalho. O cara não gostou de mim, está me prejudicando, está tentando me diminuir, e, e ora aí por mim, ora aí por mim. E essa pessoa não entende, ela fala assim para mim: Eu não sei nem por que, que ele não gosta de mim, eu não fiz nada para ele. ele. Se, se esse cara não entende que, na verdade, quem não, gosta de, quem não gosta dele não é o chefe dele, é quem está por detrás do chefe dele. O chefe dele é só marionete na mão de Satanás. Se a pessoa não entende isso, ela começa a jogar com as armas desse mundo. Aí vai articular um, manipular outro contra o chefe, vai se gastar, se preocupar só nessa esfera para tentar tirar o chefe dali. Então eu preciso entender que o mundo espiritual é mais real do que eu imagino é muito mais real do que eu imagino. Se eu olho para isso, se eu entendo isso, eu vou começar a me mover no mundo espiritual, eu vou começar a ser o causador, eu vou, eu vou gerar a causa. Vocês estão me entendendo? Vou citar de novo Davi. Davi sabia disso. A experiência de Davi na batalha era muito grande. Davi era,、um、cara, era o cara da guerra, era o cara da batalha, não era só um t e s u era Davi. E esse mesmo Davi não saía para uma batalha sem antes consultar ao Senhor. Toda batalha que Davi ia, primeiro ele consultava ao Senhor. E esse mesmo Davi, hábil da batalha, ele diz: não confie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Isso vai, isso vai fazer a diferença na minha vida. Vamos ver um outro caso? Olha como tranquiliza a gente. Não só quando você tem consciência dessa verdade, mas você faz, é, é, torna essa verdade uma prática comum na sua vida. É, estava havendo guerra contra o, o, o povo. O Samaria era o reino do sul ou o reino do norte? O reino do norte, se eu não me engano. Eu não lembro o inimigo se eram os medianitas. Mas toda vez que o rei lá tramava como ia atacar o povo aqui, o profeta Eliseu tinha de Deus o discernimento e falava para o rei: Ó,、oh, vai acontecer desse e desse jeito. Chegou num nível que, o, que o, rei, o, o outro rei, o inimigo, disse: Olha, tem um cagueta aqui no nosso meio. Tem um dedo duro aqui, a gente tem que descobrir esse cara, porque tudo que a gente planeja aqui. O pessoal sabe, e alguém diz: Não, peraí, gente, deixa eu te falar, não é um dedo duro. Eles têm um profeta, que tudo que você decide aqui, esse profeta sabe lá. E esse rei então decide descobrir onde estava o profeta Eliseu, e vamos, então vamos destruir esse cara. E sitiaram então o povoado onde Eliseu estava, E o, o moço, o aprendiz de profeta, deu azar de acordar mais cedo do que o profeta. E quando saiu para fora, ele viu que o povoado estava sitiado pelo exército inimigo. E ele então inquietou o profeta e disse: Olha aí o que está acontecendo. Ali nós temos、um, algo interessante. E Eliseu orou pelo menino para que os olhos dele fossem abertos. E na hora que aquele menino conseguiu enxergar, ele viu a realidade, porque olhando aqui nessa esfera, você vai ver só meia, vamos usar assim, só meia realidade, você precisa ver o todo. E o menino viu o exército de Deus atrás do exército inimigo em maior número. Não tenha medo, maior é o que está conosco do que os, os que estão com ele. Isso trouxe o quê? tranquilidade para a vida daquele menino. Quando eu entendo verdades espirituais, isso vai trazer tranquilidade para o meu espírito. A vida de oração de Jesus, o, o fato dele se mover no espiritual era tão maravilhoso, que de tudo que os discípulos pudessem pedir, eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram coisas tremendas acontecendo, de tudo que eles podiam pedir para Jesus, eles fizeram um pedido. Ensina-nos a orar. Eles sabiam que o segredo estava ali, naquele momento, onde Jesus passava só a em oração. Nós, como igreja, nós como igreja precisamos aprender a nos mover no mundo espiritual, porque senão nós vamos começar a ter muito prejuízo. Irmãos, e o pior de tudo é que tem endemoniados, feiticeiros, bruxos, que aprenderam a se mover no espiritual e estão fazendo uso com muito mais lucro disso do que nós, como igreja, que temos autoridade para fazer isso. Nós podemos nos mover no espiritual, nós podemos agir no espiritual, nós podemos determinar coisas no mundo espiritual para podermos colher nessa esfera. O problema é achar que tudo se resume a isso aqui. É pessoas que chegam para mim e dizem, Pastor, peraí, aquela pessoa endemoniada lá, eu já gastei horas com aquela pessoa. O senhor chegou e falou: sai. E、a pessoa ficou liberta. É porque a batalha não é ganha aqui, a batalha é ganha no, lá, lá no hotel, de madrugada, na oração, de manhã, na oração. É lá que eu ganho a batalha. Eu não venho eu não venho não definir vitória ou derrota aqui, eu estou definindo isso lá. Quantas coisas nós poderíamos estar vivendo de vitória se eu, se eu parasse de ser cabeça dura. Entendesse essa realidade espiritual, aí o marido fica batendo boca com a esposa, discutindo com a esposa: você que é culpado, você que é culpado, você que é culpado. Enquanto isso, demônios estão rindo ali. Eles não entendem a realidade do mundo espiritual. Aquele bicho ali, ele é contra a família. É, a família manifesta a glória de Deus, ela é contra tudo que manifesta a glória de Deus. Irmão, entenda isso, entenda. Entenda que você vai sair, você vai se livrar de um esgotamento, você vai se livrar disso. Se mova no espiritual, se mova no espiritual, entre no mundo espiritual, começa a orar, começa a declarar, use as suas armas espirituais. A batalha a e l é prioritariamente espiritual. Amém? Amém? E segundo, pelo que nós estamos lutando? Eu sei que alguns aqui devem ter enfrentado uma situação interessante. Pastor, por que que para mim, é a, a, a, a minha vida espiritual, crescer espiritualmente, romper espiritualmente, Eu sinto que é mais difícil, foi mais difícil para mim do que para o irmão que está do lado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que os pioneiros da fé em uma família, a batalha vai ser mais árdua. A segunda geração já não vai enfrentar o mesmo nível de batalha que você está enfrentando. Porque para você, Deus entregou uma foice, você é o primeiro. Então você vai ter que ir abrindo picada no meio da floresta e enfrentando todo tipo de situação. Agora, quem vem atrás, não. Já vai pegar meio que o caminho aberto. Então, o primeiro aceitar Jesus numa família, ele vai enfrentar mais dificuldade do que os outros. A graça é maior, mas pode, pode, pode é, entender isso, a dificuldade também é maior. Eu vivi isso. Eu vi pessoas que se converteram, quase que no tempo que eu me converti, t i v e a experiência com Cristo, e que, assim, a coisa era a outro nível. E dentro de mim eu olhava e dizia, pô, mas por que, que a batalha, por que, que a fúria, a intensidade da batalha está sendo maior para mim? Você precisa entender que o diabo não quer perder o sobrenome da sua família. O diabo não quer perder o sobrenome da sua família. Há quantas gerações atrás o diabo vem mantendo a regência da sua família? Mantendo presa a sua família em correntes de sofrimento, de decepção, dá uma olhada e vê o histórico da sua família, de quantas coisas terríveis acontecem sucessivamente na sua família, de geração em geração. O diabo vem mantendo preso, impondo sofrimento, tristeza, decepção. De repente, você entra numa igreja tímido e o pastor faz o apelo e você levanta a mão e diz: Eu quero Jesus. O diabo olha e vê isso como uma ameaça. Ele diz: Eu preciso deter aquela pessoa, porque se aquela pessoa conseguir ficar firme, eu vou perder toda a descendência dela. Vai terminar nela todo o histórico de destruição, toda a minha regência termina naquela v i d a z i n h a simples. Então eu, eu não posso deixar ele continuar. Bom, vamos lá. Eu, entrei, eu, eu, eu tomei minha decisão com, com Cristo no dia 18 de outubro de 1985. Irmãos, o histórico da minha família era triste. Eu já cheguei a ter até cinco sobrinhos no presídio, ao mesmo tempo. Associação, homicídio, tráfico, muito comum. Alcoolismo era muito comum. Separação, irmãos. Tirando o meu, de seis casamentos na minha família, só um deu certo, cinco s e p a r o u Houve casamento na minha família que durou três meses, a única coisa que ficou foi a dívida que fizeram no casamento e uma gravidez. Mas isso não era algo raro, era, acontecia, droga, era muito comum, desilusão. Mulheres na desilusão, na tristeza, isso era comum. Da, da, minha mãe teve dois casamentos, meu pai teve três casamentos. Pastor, mas isso é normal. Quem, normal? Não, normal é o padrão do céu, não é o padrão do inferno. Quando Jesus olha e, e diz: Eu vou ensinar vocês a orar, vocês vão dizer assim: Pai nosso que está no céu, de repente ele diz: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como ela é feita no céu, ela seja perfeitamente feita na terra. Eu não vou me acomodar ao padrão desse mundo. Eu tenho um padrão, eu tenho um referencial. meu referencial é o céu. O que estava acontecendo com a minha família não era normal. Já v i n h a muitos anos acontecendo isso. Era, era, era, era intenso isso. De repente, entra um menino de 18 anos. Que já estava no processo de derrota, e na hora que o pastor faz o apelo, eu levantei minha mão. O diabo olhou e falou: Não posso deixar esse menino continuar. Ele sabe que ele vai perder, ele sabia que ele ia perder. E ele começou a bater contra a minha vida, bater contra a minha vida. E de repente eu comecei a ver minha família mudando. Eu comecei Começou a pipocar salvação, libertação. Eu comecei a o u v i r o fulano de tal se c o n v e r t e u s o b r i n o meu que estava no presídio, se converteu dentro do presídio, fez curso bíblico dentro do presídio e hoje é pastor de igreja grande em Brasília. Pessoas distantes começaram a tomar decisão com Cristo e eu comecei a ficar sabendo: olha, fulano de tal, seu tio, aceitou Jesus. Eu tive o prazer de batizar minha mãe nas águas, você não sabe que alegria é para o filho batizar a mãe. E eu comecei a ver a minha família mudar, entenda. Você representa toda uma descendência. O diabo, quando olha para você, ele sabe que você vai ser mãe, que você vai ser pai. E ele não existe no dicionário dele a palavra perder. Ele tem que detonar com você. Ele não pode deixar você continuar. Porque ele quer a sua descendência. A verdade é que em você. Vai terminar tudo, vai começar tudo novo. Você é o elo da corrente que Deus resolveu entrar e quebrar. E, e as maldições que, que vêm da tua família, há muitas gerações atrás, terminam em você, e em você começa uma nova história. Acabou o histórico de desgraça, de decepção, de tristeza, já não vai haver mais mulheres infelizes, separadas, depressão. Em você começa o resgate do sobrenome da sua família, em você começa a volta para o Éden. É isso que acontece com sua vida. Então o diabo está tentando agora, a luta não é só por você, a luta é pela sua descendência. A luta é pela sua descendência. Então você precisa permanecer firme. Você não pode desistir. Porque em você, a sua descendência vai ser resgatada. Os, os seus filhos. Eu não tenho filho, vai ter. Vão ser adoradores do Senhor, Amém. Amém. Olha, mãe, eu vou falar uma coisa para você. Você entrou aqui, talvez você e s t á orando aí pelo seu filho, e Deus já falou com você: Ele falou, Eu vou salvar aquele menino, por tua causa eu vou salvar aquele menino, porque Deus é um Deus de aliança. Quando ele se manifesta para Isaac, ele diz: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, quer dizer, Eu fiz uma aliança com ele, eu estou aqui por causa da aliança que eu fiz com ele. Ele vai falar com Jacó e l e diz: Eu sou Deus de Abraão e de Isaac. Eu fiz uma aliança com eles e estou aqui por causa dessa aliança. A aliança que ele faz com você se estende para a sua descendência. A bênção de Deus também é multigeracional. Então, você vem na igreja, você está orando pelo seu filho, pelo seu esposo. E, de repente, o Espírito testifica no seu coração e diz: Eu vou salvar aquele menino. Aquele menino vai ser crente, aquele menino vai ser um, um pentecostal dentro dessa igreja, um adorador. Aí, quando você sai do culto, quando você chega em casa, está o carro da polícia parado. Na porta da sua casa, e seu filho s a i n algemado. O que, que houve? Tráfico. E o diabo diz: É esse que Jesus falou que vai ser uma bênção? É esse que você estava acreditando que vai ser uma bênção? Mantenha firme a sua certeza em Cristo. Se Ele falou, Ele é poderoso para cumprir cumprir. A, a bênção de Deus para Abraão, Deus diz: em você, toda a sua descendência vai s e r abençoada. Toda a sua descendência vai ser abençoada. Você precisa compreender que a intensidade da batalha que você está travando é porque não diz respeito só a você, diz respeito a todos aqueles que estão ligados a você. Agora, entenda bem: a bênção de Deus ela transborda em todas as direções, não é só para os seus descendentes, não, é para todos os lados: é para a direita, é para a esquerda e é para trás também. A bênção de Deus na sua vida vai alcançar toda a sua casa. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do infinitamente mais. É o Deus do abundante. Do muito. Do muito. Então a luta não é só por você. Aconteceu algo interessante. Na, lá, lá em Milão, lá na igreja da Pastora Rosel, na Itália. Eu, eu estava ministrando. Mistei n i r a palavra e aí a gente foi ministrar com a imposição de mãos. Um menino me chamou a atenção, um rapaz de uns 20 anos. Eu pus a mão na cabeça dele e aquilo ali foi maravilhoso para mim. E Deus começou a me mostrar o plano dele na vida daquele menino. E aí, conforme eu via, eu ia falando: Deus vai te fazer prosperar tremendamente, porque Deus vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. De repente a revelação parou e Deus começou a falar comigo. E Deus disse: Sabe por que, que eu tô faz... vou, vou, vou cumprir tudo isso que eu falei na vida dele? Porque alguém já orou por ele e pediu. E a palavra que Deus me deu para mim foi muito específica. E essa pessoa disse assim para mim: Cuida dele para mim. Com respeito ao menino. Cuida dele para mim. Aí eu chamei a pastora r o s e l i n e falei: Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai traduzindo para esse menino aí. Pergunta para ele se alguém. Já intercedeu por ele, eu orava por ele. E quando ela perguntou, aquele menino disse: Minha avó, minha avó orava por mim. Porque ela, eu, já, já faleceu? E o menino disse: Sim, ela já faleceu. Irmãos, eu achei aquilo gostoso demais. Deus respondendo à oração de uma pessoa que já havia partido. Mas por causa da aliança, e eu vi muito clara essa pessoa orando e dizendo para Deus: cuida dele para mim. E Deus agora, essa senhora já havia partido, e Deus estava cuidando do menino por causa de uma promessa que ele fez para aquela senhora. Eu me senti muito bem, eu me senti muito tranquilo, eu entendi que por amor a mim, Deus vai cuidar dos meus filhos. Por amor a mim, mesmo que eu não esteja mais aqui, Ele vai estar cuidando dos meus netos, Ele vai cuidar da minha descendência, porque Ele diz: Eu sou o Deus que visito até a milésima geração daqueles que eu amo. Então você não pode desistir de jeito nenhum, você não pode abandonar a fé, fica firme, não passe essa batalha para o seu filho, não passe essa luta para o seu filho, irmã, fica firme, não desista, prossiga, porque em você a sua descendência vai ser super, hiper abençoada, porque Deus vai resgatar toda a sua história mais uma vez. Você é o elo da corrente que Deus resolveu quebrar e ligar agora isso nele, e você agora vai transmitir bênção para a sua descendência. Que delícia não vai ser? Vamos, vamos viajar um pouquinho aqui. É, quando a gente estiver lá no céu gozando, é, é, heresia do pastor Getúlio. Quando a gente estiver lá no céu em festa, Deus vai te chamar e falar: Vem cá. d e u te mostrar uma coisa. Ele vai abrir o céu e vai te mostrar uma igreja aqui na terra. E aí você vai ver um pregador, cheio de fogo, gritando. Você vai ver criança correndo dentro da igreja. E Deus vai falar: Sabe quem é aquele pregador lá? Aquele é seu tataraneto. Você sabe por que ele está cheio do espírito assim? Por tua causa, eu fiz uma aliança com você. Você está vendo aquela criança dando trabalho para os diáconos lá correndo? Aquele é filho dele. Eu estou abençoando a sua descendência por tua causa, a luta é, ela vai além do meu nariz. Se eu não entender isso, eu vou achar estranho o fogo ardente que está sobre a minha vida. Porque o problema é eu achar que a luta é só minha, que tudo que está acontecendo comigo, eu digo, mas eu não sei porquê, entenda. E eu estou fazendo uso da expressão nas regiões celestiais como a sua descendência. Você está brigando pela sua descendência. Não vai haver mais alcoólatra. Não vai haver mais drogado. Não vai haver, não vai haver. Está havendo um resgate do seu DNA. Está havendo um resgate na sua vida. Você não pode parar de jeito nenhum. Então não estranhe o fogo ardente que está sobre você. Não estranhe. E em nome de Jesus. Eu vou terminar agora, mas em nome de Jesus. Você vai se lembrar da primeira observação: a luta é espiritual. Ou você coloque isso em prática, ou você vai começar a levar muito prejuízo muito prejuízo. Porque todas as vitórias dos homens de Deus que você conhece, foram ganhas lá primeiro, na oração primeiro. Com certeza, a maioria de vocês assistiu O q u a r t o de Guerra,、né? que foi um filme. Rodado, e está hoje na televisão, irmãos, primeiro lá, primeiro lá, gente, eu disse da riqueza do, do, do, do livro de Efésios, que fala da nossa posição em Cristo Jesus, e a palavra é que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés,、yes. e você foi levantado para isso, e você foi levantado para isso, agora, Satanás sabe disso, ele sabe. E ele talvez já investiu pesado em cima de você. Talvez ele investiu pesado e rotulou você de fraco, fraca, pequeno, incapaz. Ele precisava fazer isso. Ele não podia deixar você voar. E ele amarrou suas asas para que você não voasse. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu desato suas asas. Eu desato suas asas. Você vai voar, você vai se mover. Belo Horizonte precisa de uma igreja que se mova no espiritual. A sua família precisa de uma pessoa que se mova no espiritual. E essa pessoa é você. Ela é você, não é seu filho, é você. não é Seu filho seu filho é sua herança. É você, não é ele, não é ela, é você. Eu estou chamando você para sua responsabilidade como sacerdote dentro da t u a casa. Dentro da t u a casa. Você vai se mover com autoridade no espiritual. E em você, toda a sua descendência vai ser abençoada. Aí hoje, hoje eu entendo como que, o que, que o diabo viu. E o que, que ele vê hoje, quando ele vê uma pessoa levantar a mãozinha, dizendo: Eu quero Jesus. Às vezes até distraída, olhando para o lado. Ele vai se levantar. No dicionário do inferno, não existe a palavra perder. Você acha? Você acha? Que ele vai perder o sobrenome de uma família, que há centenas de anos ele traz aqui, ó, na coleira? Você acha que ele não vai brigar por isso, irmãos? Mas sobre todas essas coisas nós somos mais, porque maior o que está em nós. Vamos ficar de pé. Aconteceu algo algum tempo atrás. Eu vou orar por você, pode ficar de pé. Uma u mãe a m de santo, uma baba lauri x á Tomou uma decisão com Cristo. Essa mulher foi criada aos pés de uma das maiores feiticeiras do Brasil, por nome de Mãe Menininha do Cantuá. E ela aprendeu tudo com a Mãe Menininha do Cantuá. E aconteceu que essa mulher, eu vou tentar ilustrar para você o que, que eu tô... disse agora, a minha última observação. E essa senhorinha, de 80 e poucos anos, tomou uma decisão com Cristo lá na. Lá em Bahia, numa cidade por nome de Lamarão do Passé. E ela toma a decisão com Cristo, e ela tem uma experiência com Cristo, e de repente ela chama um amigo meu, um pastor, e diz: pode entrar e quebrar tudo. Quebra tudo e eu estou dando esse lote para a igreja, pode construir a igreja. Isso é uma decisão firme. E o pastor entrou com um porrete, com um pau de daim doido, e quebrou tudo mesmo. Quebrou tudo, jogou tudo, santificou a terra. Construiu igreja ali para umas 100 pessoas, mas pelos pactos profundos que aquela senhora tinha feito, ele me ligou e ele disse: Getúlio, é o seguinte, a senhora tomou uma decisão com Cristo aqui, me contou a história dela,、e, mas eu queria que ela fizesse o nada consta com você, eu queria que, ela, que você orasse por ela. Então, nós vamos fazer um evento aqui de libertação, Congresso de Libertação, você vem, mas eu quero que você ore por ela. E aí eu fui. Para ministrar nesse Congresso de Libertação. A noite aconteceu algo. A noite. O Espírito Santo. É, é, é algo assim. De, depois o pastor só se n e s a r r u m a Ele vai, vai ter uns meses para arrumar o que eu estou falando aqui. Mas. a noite aconteceu. É para Pentecostal que eu estou pregando, Amém? Pente... Então, beleza. A noite aconteceu algo. Eu costumo chegar. E talvez tenha sido um hábito do pastor quando ele ministrava muito fora. Dependendo do hotel, o nível, o peso do hotel, eu u n j o a porta. E eu declaro assim: enquanto eu estiver aqui, legalmente, esse quarto é meu e eu estou consagrando ele ao Senhor. Eu não aceito ingerência do diabo aqui. Aqui vai ser meu lugar de oração e meu lugar de descanso. E naquele dia eu senti que Deus tinha algo diferente. E fiquei, fiquei sensível. O Espírito Santo me disse algo. Aquela senhora, ela não tem estrutura física para suportar um, um, um, um combate frente a frente com você. Se acontecer esse combate, é perigoso ela morrer, literalmente, ela morrer na hora dessa, desse, desse confronto. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Você topa fazer esse confronto antes de você estar com ela? Isso foi muito novo para mim, muito novo. Isso só aconteceu também uma vez, nunca mais aconteceu. E eu disse: seja feita a tua vontade. Irmãos, foi até três horas da madrugada. Um demônio entrou no quarto, que era o bicho que mandava na cabeça dela, e começou o espírito de acusou os obreiros da igreja, acusou o pastor. E a presença dele no quarto era terrível, terrível. E eu batalhando, declarando, até que de repente o Espírito Santo disse: Agora eu te dou autoridade sobre ele. E, e isso já era por volta de umas duas e meia. Eu levantei, dei voz de comando: O Senhor me deu a vitória sobre aquele demônio naquela madrugada. No outro dia no culto, não, não tinha igreja, tinha espectadores. Porque estava todo mundo esperando para ver. Agora, agora o bicho vai pegar. Quando o Getúlio pôr a mão na cabeça dela, o bicho vai pegar. Porque ela, porque ele, porque ela. Irmãos, na hora que eu pedi para entrar na fila, como eu vou fazer aqui, tenho feito. Ela veio e se orientou. Eu pus a mão na cabeça dela, orei. Em vez dela ficar oprimida, ela foi cheia do Espírito、Aleluia. Santo. A batalha foi definida.、Atras. Antes. Antes. Dá para entender? Amém. Então, amém. então, amém. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Mãe, pai, filho, você que está aqui. Entenda: a luta é pelos seus pais. A luta é pelos seus pais. Satanás sabe.